Je, Taťuldo, co to máš na sobě za obrůst? Ale žádný obrůst, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano? Ty hodláš kuchařetí? Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Horváč. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven? Ano, tatí, na všecko. Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kucharské knihy na recepty. Spočkej, tady máme brzlý br, br, br, beavstek. Taky nestraš. Ale co bych strašil? To listu tady je to... A tady bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady. je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře. Cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines šest vajec, hurvajst. A já zatím utřu čtvrtku másla. Ono je špinavé. Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce? Ano. Tak je zatím můžeš rozbít. O, no, díce. co to říkáš, to snad přece... Už jsem řekl, tady je to napsaný, tak neodblůvej a rozbíje. Ano. Ale kluku milionská takhle domí si, si je měl rozbít. Já bych tě přece... Ale to tvoje tvé rozkazy pustránej jasnosti, z čehož vzniká galimóty, Tak už mlč, utři to a přines do vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Teď přidáme sníh, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci. Ale... Ze šesti bílků, tati. A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl pšeničné mouky včetně. Čekaj, kde jsem to zůstal v té knize tady? Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem. Ale musí se to dávej, vakaž, trošku to zmažnit. Nerozbím mě, to hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníct. Co dá v předpisu? Aha, tady... mě do toho, neskákej, tady máme. Počkej, počkej, počkej, teďko. Čekaj, a co je Přidáme dvě žíce horčice, tři okurky, podle chuti zalijeme odstem. Co tatí bábovku? No, co jiného, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No, prosím, tady navrh dáme strohanou mrkev. No, podívej se, když mi nevěříš, nech toho už. Hei, tačí, ty si ale dovol vobrátil stránku si u bramborového salátu. Co? No, podívej se. No, tak vidíš, co děláš, kluku? No, já to dělám. Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu? Až pokrk. No, víš, bez práce nejsou koláče. Bábovka! A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, najdeme a dáme to péct. No, teď si teprve můžeme vodichnout. Správně, konečně je to všecko v troubě. Taky už bude ta bábovka snad. Ale co tak pospícháš, celou hodinu se musí péct? A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat, strouby syrové. Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si. No? Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede. <hle> povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurwajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla. Věřím ti, očerno. A teď už snad tu babovku bude třeba vindať. Hodina je v nenávratnu. No ale dobrá, tak podej tedy jader, pojď ventruvu, tak v opatrně, ať se nespavidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, tak, počkej, vyklop to. Zkus to ještě jednou, ona nejde ven. Já. Tak zkusme to ještě jednou. to se diví, nejde to. Počkej, no pořádně, třeba to děláme špatně, počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme, a já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou? Taťuldo, tuším strašný konec. Proč? Budeme muset zavolat k lempíře, aby tu plechovou formu rozříst, jinak bábovku nedostaneme ven. No, tá, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně držíš? já do toho bacím Válečkem do nudle. Tadíš na nudle, co? Už tady celýho člověka spleteš, porátej. Nic neříkám tak, buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě. No a Váleček je v půl. Ale bábovka v venku, otošlo. to šlo? se, jaká je? To je ale vypečená. No, by nebyla, jsem ji vytvořil já. No, tak si třeba na ni sáhni. Yeah. Ah. No, co, co, co, co, vňukáš? Tak já jsem zde vodu babůvku řízl do prstu. Co, co, to, jak je to možné? No, to zkusám. To není babůvka, to je vodlítek. Ona nám v té trubě zkamenila. No, když opravdu je to hotový beton, jak je to možné, to. Podej mi důž, jestli to bude ukrojit. To je zbytečné, tatí. To si vem raději hned kladívku a majzlík. A jsou ale přepisy, prosím, tak poděj se na to. T -t -t -t Tady ještě píšou, že bábovka je křehká nadýchaná. Jo, nadýchaná. Z toho se dáže A čím to je? Že bych to byl to těsto dost neprohňácel. Tati. No? My jsme tam zapomněli něco dát. A co? Podívej se, tuhle kvásek. Má být v Bábovce a zatím je na městičce. Dítě, nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul. je práce s tebou, já nevím, kluku. A teď, Udoc, on teď, už jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jen dokonale splnila. Jak to, která? No přece, jak jsi říkal, že takovou babovku tetička ještě v životě neviděla. <hýk>